де розлучаються через посмішку, а одружуються посеред лісу в мороцій холоді. Він згадав свій дім на березі Малакської затоки. Увець наповнений світлом і теплом, котедж в Берлінгтоні, оточений кущами бузку, і не міг звагнути. Чим засніжені рівнини і схили, краще за все те, що він приготував для неї. Потім на якусь мить уявив, що це він прийшов з морозу в дивному кожусі, дістав з-під полі песика, а вона кинулась на йому на шию. І вони разом без маленьке клешоного створіння, переплітаючись пальцями і поглядами, об'єднані таємницею відлюдництва та її вагітності. Нарешті вони набавилися студзаням. Настала ніякова пауза, під час якої він мусив вийти зі свого укриття і, покашлюючи, підійти до ворога, до крадія, до покицька, до суперника. Він мусив видрібати з нього, якщо не жінку, то картину, яка тепер точно повинна належати йому. Він представився і сказав, що приїхав у важливій справі – заплатити гроші за картину – котра лишилася в майстерні і яку неодмінно хоче мати в своїй колекції. Говорити діловим тоном було важко, адже з кожним словом він дедалі чіткіше усвідомлював, наскільки банально виглядає ситуація. Багатий колекціонер приїхав у Глушину придбати витвір мистецтва у бідного маляра і зараз без сумніву Призначить шалену ціну. «Ви можете її забирати просто так», – сказав художник. «Я напишу розписку. Та картина для мене не актуальна. Це минуле». «Ні», – сказав він. «Тоді я залишу стільки, скільки вважаю за потрібне. Повірте, я знаюся на мистецтві» і, ховаючи очі від її очей, котрі дивились на нього з тривогою, він дістав портмоне. «Це багато?» сказав художник. «Це мало», заперечив він. «Решту я перешлю поштою». Вона запропонувала повечеряти. Він відмовився. Йому треба дістатися міста, в якому ще має сотню важливих справ. Потиснувши руку художнику, забравши розписку для Миколи, і, не здимаючи очей, клонившись жінці, він хутко вийшов на двір, побрів, подобаючи в снігу лакованими чоботами, на тонкі підошві. Дійшов до трьох палець, певно, колишнього тину. Засунув руку в нагрудну кошеню, витяг звідти чотки. Замислившись на якусь мить, він повісив низку перлів на палецю і майже побіг до авто, котре вже нагадувало величезний білий замет. «Можливо, він плакав?» «Що за картина?» – спитала Єва. «Я писав її як оповідання», – сказав Іван. «Оповідання про що?» І він розповів їй про те, як вони народились на одній землі, хоча це зовсім не гарантувало зустрічі між ними. Вони не зустрілися. А просто пішли своїми шляхами, в різні боки, як і годиться тим, хто народився на одній дуже великій землі. Занадто великій для того, аби хоч раз побачити одне одного. Він одружився. Вона вийшла заміж. Він розлучився і одружився ще раз. Вона, ледь не вмерла після операції, поїхала зі свого міста, ще далі від тієї точки, в якій знаходився він. Він працював, воював, мандрував, вчив мови, бився, сидів у кабінеті перед слідчим, заточував викоротку і носив її в правій кишені пічака, починав будувати дім, кидав палити, починав палити, губив запальнички, гроші, здоровий глузд, голився, відпускав бороду, спав в одязі, виходив з ванної голим, підписував папери, вставляв ключ в самкову шпарину. Вона... Тікала в ніч, поверталася, готувала їжу, плакала на кухні, купувала білизну, смажила рибу, сідала в нічні авто, потирала, патрала курей, читала кулінарну книгу, їхала в метро, гортала жіночі журнали, сварилася з сусідкою, вчилася водити машину. Він стукав кулаком по столі, ламав сірники, крутив губами лезо, бентував руку, читав газети. Вона. Кусала подушку, сиділа перед вікном, сміялася, хотіла купити каблучку з маленьким діамантом. Коли в цих трудах, праведних і неправедних, вони підупалі насилі, посеред землі, що висвітлилась, мов спроєктована на стіну шкільного кабінету, географічна карта, от тоді заблимала червона лампочка, третя точка, в якій вони нарешті перетнулися.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 «І що?» – запитала Єва. «Пішли разом», – посміхнувся він і додав. «Дивний цей американець». «Дивний», – позвалася вона. Різкий дзвінок телефону перекрив гул води і шипіння телевізорів. Я поглянув на апарат. На ньому висвітлився номер знайомого журналіста. Дзвінок лунав наполегливо, безкінечно – боляче врізався у мозок. За вікном сідало сонце, наповнюючи двір тривожним червоним мерехтінням. Я помітив, що під віконні засипане попелом, а попільниця у вигляді лев'ячої пащерки повна тліючих недопалків. Я ткнувся головою в скло, воно було якимось потерпковому теплим. Скосивши очі долу, побачив, як біля мого авто бавляться діти, дві дівчинки та хлопчик років семи восьми. Спочатку вони крадькома обходили мочину, потім почали бігти довкруж, наздоганяючи одне одного. Загадав про жовту потвору, на якій ми їхали гірськими звивами, вже вдвох, лишивши Єву з Іваном у забутій богу Сливовиці. Певно, саме тоді я вже почав вагатися щодо ідеї фікс зробити переворот у містецтві. Вів авто на мідомокоди, вище і вище по крутих схилах, часом над прірвами, на дні яких золотились прозорі озера. Мене обуяла дика думка, а що, якби раптово повернути кермо? Природа довкола дихала тим, що я називав вічністю. Величні непорушні гори, струнки стовбури дерев із широкими кронами, за які чіплялися такі ж величні та білі, то сині, то чорні, з золотою чи рожавою смужкою хмари. Ось яким чином можна увійти у вічність, злитися з нею стати єдиним цілим, сховатися за її горами, деревами, небом. Я відчинив віконце і повітря, замішане на хвої з водою, поглинуло мене, вдарило в голову, порушило всі думки й наміри. Бувають такі хвилини, коли ти відчуваєш незвагнену урочистість моменту, ніби саме в цю хвилину відбувається найважливіше в твоєму житті. Хоча, з іншого боку, нічого особливого не відбувається, Просто вітер згір дме в голову, не розумію, що взагалі коїться. Мої чотири недоумки були натурою, що відходить, архоптериксами, як Аугустина, птеродактилями, монстрами, плазунами. Ми ще пам'ятали речі, що поволі знакали зужитку. Справжня музика, справжні книжки, справжнє кіно. Біда полягала в тому, що в голові лишалися звивини, які з нас не могла вилучити нинішня дійсність. Ми починали жити на межі застою і руху, романтики і прагматизму, зла і добра, які нині перемішалися в одну сіру масу. Я боюся казати «ми», не маючи на це жодного права. Можу лише іронізувати над собою». Але в очах молодших за себе я ніколи не бачив тої відчайдушності, палкої жаги, пригод і змін, спраги довести, що ти існуєш, або навпаки, поклику ігнорувати жалюгідне існування обивателів, відстоюючи право на власний, ніким не продиктований вибір.